Ó, boldog Tom Kenti, nemrég még offalkortbeli lakos. Pompás ruháiban is örömetelt, s több újat rendelt. Négy szolgáját kevésnek tartotta a nagyságához, és a számukat megháromszorozta. A hajlongó udvaroncok hízelgése fülének édes muzsika lett. Kedves és lelkű maradt.